Епілог. А потім запитала Анька. Пабло відвів очі, кілька разів ляснув себе долоною по коліну, нахилився і потягнувся за суницею в себе під ногами. Анька чекала. Потім промимрав він. Загалом ніхто не знає, що було потім, Анько. Передавач він залишив удома, і коли будинок загорівся, на патрульному дирижаблі зрозуміли, що справи кепські, і одразу пішли в Арканар про всяк випадок скинули на місто шашки з присипляючим газом. Будинок вже догорав. Спершу розгубилися, не знали де його шукати, але потім побачили. Він зам'явся. Коротше, видно було, де він ішов. Павло замовки почав кидати ягоди в рот одну за одною. Ну, тихенько спитала Анька. Прийшли до палацу, там його і знайшли. Ну, він спав, і всі довкола теж лежали. Деякі спали, а деякі так. До Наребу теж там знайшли. Павло швидко глянув на Аньку і знову відвів очі. Забрали його, тобто Антона, доправили на базу. Розумієш, Аньку, адже він нічого не розповідає. Він взагалі тепер говорить мало. Анька сиділа дуже бліда, пряма і дивилася верху голови Павла на галявину перед будиночком шуміли легенько розгойдуючись сосни, в синьому небі повільно рухалися кучеряві хмари. «А що сталося з дівчиною?» – запитала вона. «Не знаю», – жорстко сказав Павло. «Слухай, Павле», – сказала Анька, «може, мені не варто було приїжджати сюди?» «Ні, що ти, я думаю, він тобі зарадіє. Мені здається, що він ховається десь у кущах, дивиться на нас і чекає, поки я поїду». Павло посміхнувся. «Та ні», – сказав він, – «Антону кущах сидіти не стане. Просто не знаю, що ти тут. Ловить десь рибу, як завжди». «А з тобою як він?» «Ніяк, терпить. Але ти і інша справа». Вони помовчали. «Анько», – сказав Павло, – «пам'ятаєш, анізотропне шосе?» Анька наморщила чоло. «Яке?» «Анізотропне. Там висіла цеглина. Пам'ятаєш, в трьох». Пам'ятаю. Це Антон сказав, що воно анізотропне. Антон тоді пішов під цеглину, а коли повернувся, то сказав, ніби знайшов там підірваний міст і скелет фашиста прикутий до кулемета. Не пам'ятаю, сказала Анька. Ну і що? Я тепер часто згадую це шосе, сказав Павло. начебто є якийсь зв'язок. Шосе було анізотропним, як історія. Назад йти не можна. А він пішов і натрапив на прикутий скелет. «Я тебе не розумію, до чого тут прикутий скелет?» «Не знаю», – зізнався Павло. «Мені так здається». Анька сказала. «Ти не давай йому багато думати. Ти з ним весь час про що-небудь говори. Дурниці якісь, щоб він сперечався». Павло зітхнув. «Це я і сам знаю. Та навіщо йому мої дурниці? Послухає, посміхнеться і скаже». Ти, Павле, тут посиди, а я піду, поблукаю. І піде, а я сиджу. Спочатку, як дурень, непомітно ходив за ним, а тепер просто сиджу і чекаю. От якби і ти... Анька раптом підвелася. Павло оглянувся і теж підвівся. Анька, не дихаючи дивилася, як через галявину до них йде Антон. Величезний, широкий, зі світлим, незасмаглим обличчям. Нічого в ньому не змінилося. Він завжди був трохи похмурий. Вона пішла йому назустріч. «Ганька!» – сказав він ласкаво. «Ганько, друже!» Він простягнув до неї величезні руки. Вона несміливо потяглася до нього і одразу відсахнулася. На пальцях у нього. Але то була не кров. Просто суничний сік. Кінець книги. Читав Євген Перепелиця.